Звідки йому було знати, що саме цієї миті по всій країні потай збиралися люди, підносили келихи і стишено виголошували тости. За Гаррі Поттера! Хлопчика, що вижив! Розділ другий. Зникле скло. Минуло майже десять років відтоді, коли, прокинувшись, подружжя Дурслі побачила на порозі свого племінника. Але привід Драю навряд чи змінилася. Над ухайними садочками так само зійшло сонце. Висвітило мідну табличку з номером 4 на дверях будинку Дурслі і проникло до вітальні яка, здається, нітрохи не змінилася з того вечора, коли містер Дурслі дивився ті зловісні теленовини про сов. Хіба що фотографії на каміні показували, скільки насправді збігло часу. Десять років тому там стояло безліч фотографій чогось такого, що нагадувало великий рожевий надувний м'ячик, у різнокольорових шапочках із бомбончиками. Але тепер Дадлі Дурслі виріс. І на знімках можна було бачити дебелого білявого хлопця, що їздив на своєму першому велосипеді. Крутився на ярмарковій каруселі, сидів із батьком за комп'ютерною грою, приймав материні обійми та поцілунки. В усій кімнаті нічого не свідчило, що в будинку живе ще один хлопець. Але Гаррі Поттер досі жив там. І зараз він, власне, ще спав. Проте недовго. Бо тітка Петунія вже прокинулась і залунав її пронизливий голос. «Ану, вставай! мерщій! Здригнувшись, Гаррі прокинувся. Тітка знову затарабанила у двері. «Вставай!» – горлала вона. Гаррі почув, як вона йде на кухню. А потім звідти долину бряскіт-сковорідки, яку ставили на плиту. Він ліг горілиць і спробував пригадати свій сон. То був гарний сон. Йому снився летючий мотоцикл. Гаррі здалося, що він бачив цей сон і раніше. «Ти вже прокинувся?» – знову підійшла до дверей тітка. «Майже», – відповів Гаррі. «Давай ворушись. Треба за беконом подивитися. Пильнуй, щоб не згорів. На Дадликові іменини все має бути ідеальним». Гаррі застогнав. «Що ти сказав?» – гаркнула за дверима тітка. «Нічого, нічого. День народження Дадлі. Ну як він міг забути?» Гаррі поволеньки виліз із ліжка і почав шукати шкарпетки. Знайшов їх під ліжком і, скинувши павука, натягнув на ноги. Гаррі звик до павуків, бо їх було повно в комірчині під сходами, а саме там він і спав. Одягнувшись, пішов через коридор на кухню. Увесь стіл був завалений дарунками. Датлі, здається, матиме, як і хотів, новий комп'ютер, уже не кажучи про другий телевізор та спортивний велосипед. Гаррі не розумів, навіщо Дадлі велосипед. Адже його двоюрідний брат був товстунцем і не любив рухатися, єба що, звісно, штурхав кого-небудь. Найдужче він полюбляв штурхати Гаррі. Проте, рідко коли наздоганяв його, Гаррі був диво спритний. Можливо, тому що жив у темній комірчині –